Horan inakirentzan da hau da zure lehenengo puntua. Kontxumitzen aldugu beti behar dena. Bai behar dena justuta beste geiena, justu beste gehena. Hain justu hortan dago gaur gure problema. Laizter bukaera da gure munduarena. Bersik bersiklatzea dugu oitura bihurtu Naiz denbora apur bat oidigun lapurtu Obeidugu zaborra aldez alde lortu Ta berriak nonbaitetik sortu